Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 6 Vilfor se ridică, sau mai bine zis, zvâgni asemenea unuia ce învinge într-o luptă sufletească, alergă spre masa de lucru, își turnă în buzunare tot aurul pe care îl găsi într-unul din sertare, se reîntoarse o clipă privind înspăimântat prin cameră, cu mâna la frunte, rostind cuvinte fără șir. Apoi, Simțind că valetul îi pusese mantia pe umeri, ieși, se năpusti întrăsură și porunci vizitiului cu glas răstit să mâne pe strada Grand Cour la domnul de saint Meran. Nefericitul se era condamnat. Așa cum îi făgăduise domnului de Saint-Méran, Vilfort se întâlni în cabinet cu marchiza și cu René. Zărind-o pe René, Cânărul tresării, temându-se să nu-i ceară din nou eliberarea lui Dantes. Dar vai, spre rușinea egoismului omenesc, René nu se mai gândea la nimic altceva în afară de plecarea lui Vilfor. Ea își iubea logodnicul care avea să plece tocmai când era pe cale de a-i deveni soț. Vilfor nu știa cât va dura călătoria și rene, în loc să-l plângă pe Dantes, blestemă pe omul a cărui crimă, o despărțea de iubitul ei. Ce trebuia să mai spună Mercedes? Biata fată îl întâlnise în colțul străzii de la Loj pe Fernan, care o urmărise. Apoi se reîntoarse la Catalan și, sfârșită dezlădășduită, se întinsese în pat. Fernan, îngenunchiase în fața patului și strângându-i mâna înghețată, fără ca fetei să-i dea prin minte să-și o retragă, o acoperea cu sărutări fierbinți pe care Mercedes, nici nu le simțea măcar. Astfel își ea noaptea. Lampa se stinse singură când se sfârși uleiul. Mercedes nu văzu întunericul după cum nu văzuse nici lumina și se făcu ziua fără ca ea să o vadă. Durerea ei acoperise ochii cu un văl prin care nu putea să-l vadă decât pe Edmond. Ah, ești aici, spuse ea întorcându-se spre Fernand. De ieri nu te-am părăsit, gemu Fernand. Domnul Morel nu se dăduse bătut. Aflase că în urma interogatorului, Dantes fusese dus la închisoare. Alergase pe la toți prietenii, bătuse la ușile tuturor oamenilor din Marsilia care ar fi putut avea vreo influență. Dar se și răspândise zvonul că tânărul fusese arestat ca agent bonapartist și, cum pe timpul acela chiar cei mai îndrăzneți, priveau orice încercare de revenire la tron a lui Napoleon ca pe un vis nesăbuit, găsise pretutindeni numai răceală, teamă sau refuz. Domnul Morel se reîntorsese acasă deznădăjduit, dar mărturisind totuși că situația era gravă și că nimeni nu putea face nimic. La rândul său, Caderus era foarte neliniștit și foarte tulburat. În loc să se ducă în oraș așa cum făcuse domnul Morel, și să încerce cât de cât să-l salveze pe Dantes, ceea ce de altfel tot n-ar fi putut face, el se încuiase în casă cu două sticle de vin dinainte și încercase să-și nece neliniștea în beție. Dar pentru starea lui, două sticle însemnau o nimica toată ca să-l facă să uite. Rămăsese așadar în casă, prea beat ca să-și poată aduce alt vin și nu destul de beat ca să-și nece gândurile, așezat la o masă șchioapă, cu coatele sprijinite și cu două sticle goale dinainte. La lumina lumânării cu feștila lungă îi se năzăreau toate nălucirile pe care Hoffman le-a presărat în manuscrisele lui umezite de alcool, ca pe o pulbere neagră și fantastică. Numai Danglar nu era nici frământat, nici neliniștit. Ba era chiar vesel pentru că se răzbunase împotriva unui dușman și își asigurase locul pe care se temuse să nu-l piardă pe bordul faraonului. Danglar făcea parte dintre oamenii aceia ai socoterilor, care se nasc cu o pană de scris după ureche și cu o călimară în locul inimii. Pentru el, totul în lume era doar scădere sau înmulțire, iar o cifră îi se părea cu mult mai prețioasă decât un om, atunci când cifra putea să mărească totalul pe care omul ar fi putut să-l scadă. D'Anglar se culcase deci ca de obicei și dormea liniștit. Vilfort, după ce primise scrisoarea domnului Salvio, după ce sărutase obrajii logodnicei sale și mâna doamnei de saint după ce strânsese mâna marchizului, pornise în goana cailor pe drumul spre Ex. Bătrânul Dantes se stingea de chin și neliniște. Cât despre Edmond știm ce se întâmplase cu el. Capitolul 10 Cabinetul cel mic din Tuileries. să lăsăm pe Vilfor în drumul spre Paris, unde, datorită celor trei cai înaintași pe care îi plătește, galopează cât poate, și să pătrundem prin cele două sau trei salonașe care duc în cabinetul cel mic, din Tuileries, cu ferestrele lui boltite, atât de bine cunoscut. Fiindcă a fost camera de lucru preferată a lui Napoleon și a lui Ludovic al XVIII-lea, așa cum astăzi este a lui Ludovic Filip. Aici, în cabinetul acesta, așezat dinaintea unei mese de nucă adusă din Hartwell, și care, datorită uneia din maniile obișnuite marilor personaje, îi plăcea în mod deosebit. Regele Ludovical XVIII asculta distrat cuvintele unui bărbat de vreo 50-52 de ani, cu părul cărunt, cu figura aristocratică și cu ținuta cât se poate de îngrijită. Ascultându-l, regele făcea însemnări pe marginea unui volum de Horatiu, editat de Grifius, publicație destul de necorectă, deși prețuită, și care se îmbogățea mult prin pătrunzătoarele observații filologice ale maestății sale. Ce spuneai, domnule?" întrebă regele. Spuneam că sunt grozav de neliniștit, Sire." Adevărat? Nu cumva ai visat cele șapte vaci grase și cele șapte vaci slabe?" Nu, Sire, pentru că ele n-ar arăta decât șapte ani de belșug și șapte ani de secetă." Și cu un regiat atât de prevăzător cum este maestatea voastră, nu ne temem de secetă Atunci, despre ce altă urgie e vorba, scumpul meu blaca Sire, cred și am toate motivele pentru asta, că în sud se pregătește o furtună Ei, scumpul meu duce, răspunse Ludovica al XVIII-lea Cred că ești prost informat Eu știu sigur că din potrivă Vremea e foarte frumoasă în partea aceea. Deși era inteligent, lui Ludovic al XVIII-lea îi plăceau glumele ieftine. Sire, continuă domnul de Blaca, n-ar putea maestatea voastră, măcar pentru a-și liniști un servitor credincios, să trimite în Languedoc, în Provenț și în Dofine câțiva oameni de încredere care să-i facă rapoarte asupra stării de spirit din aceste trei provincii? Conimus surdis, răspunse regele, continuând să facă însemnări pe marginea operelor lui Horatiu. Sire, spuse curteanul râzând, ca să pară că înțelege frântura aceasta din versul poetului lui Venus. Maestatea voastră poate pe bună dreptate să se încreadă în bunul simț al Franței, dar eu cred că nu greșesc cu totul dacă mă tem de vreo încercare desperată. Din partea cui? Din partea lui Bonaparte sau cel puțin a partidului său? Dragă Blaca," spuse regele, cu spaimele tale nu mă lași să lucrez. Și pe mine, Sire, siguranța voastră nu mă lasă să dorm. Așteaptă, dragul meu, așteaptă!" Am denotat ceva foarte interesant în legătură cu pastor cu Traheret. Așteaptă și vom vorbi când termin." Se făcută cere o clipă. Ludovical XVIII-lea notă cu un scris cât putu mai mărunt o însemnare pe marginea versurilor lui Horatiu. Când disprăvi se întoarse spre Blaca. Vorbește, dragul meu duce," îi spuse el ridicându-se cu aerul satisfăcut al unui om care crede că a avut o idee, când de fapt n-a făcut altceva decât să discute ideea altuia. Vorbește mai departe, te ascult. Sire, se grăbi blaca, nutrind pentru o clipă nădejdea că va atrage foloase de pe urma lui Vilfor. Mă văd silit să vă spun că nu mă neliniștesc doar niște simple zvonuri lipsite de temei sau niște vorbe în vânt. Un om cu greutate, vrednic de toată încrederea și pus de mine să supravegheze Sudul, ducele șovăi puțin, rostind aceste cuvinte, a venit de la drum spunându-mi: Un mare pericol îl amenință pe rege. Atunci am dat fuga Sire. Mala ducis avidomum, își urma Ludovica al 18-lea în semnările. Maestatea voastră. Îmi poruncește să nu mai vorbesc despre lucrul acesta? Nu, dragă, duce, dar întinde mâna. Care? Care vrei? Acolo, la stânga. Aici, sire. Eu ți-am spus la stânga și dumneata cauți la dreapta. La stânga mea, vreau să zic. Așa, acolo. Trebuie să dai peste raportul ministrului poliției cu data de ieri. Ei, dar iată-l chiar pe domnul Dandre însuși. Nu-i așa că pe domnul Dandre voi să-l anunți, îl întrebă regele pe ușierul care într-adevăr intrase ca să anunțe sosirea ministrului poliției. Da, sire, domnul Baron Dandre. Așa e, baronul, continuă Ludovica al XVI-lea cu un zâmbet abia vizibil pe buze. Intră, baroane, și povestește-i duce lui ce vești noi mai ai cu privire la domnul Bonaparte. Nu ascunde nimic, oricât de grav ar fi situația Ea spune Nu cumva insula Elba e un vulcan și o să vedem izbucnind din ea războiul pârjolitor Bela, Horida, Bela Domnul Dandre se legănă cu grație pe spătarul fotoliului de care își sprijinise palmele și spuse Maiestatea voastră a binevoit să citească raportul pe care i l am trimis ieri? Da, da Spune însă și ducelui ce cuprinde raportul Povestește-i pe îndelete ce face uzurpatorul în insula lui Domnule, spuse baronul adresându-se ducelui Toți supușii maiestății sale trebuie să se bucure de știrile care ne-au sosit din insula Elba bună parte. domnul Dandre privi spre Ludovical XVIII Regele, ocupat să scrie o notă, nici nu ridică măcar capul Bonaparte, continuă baronul, se plictisește de moarte. Stă zile întregi și se uită cum muncesc minerii săi din Porto Longone. Și se scarpină ca să-i treacă de urât, adaugă regele. Se scarpină? întrebă ducele. Ce vrea să spună maestatea voastră? Ceea ce am spus, dragul meu, duce. Ai uitat că omul acesta măreț, eroul și semizeul acesta. Are o boală de piele care îl mănâncă? Prurigo? Mai mult încă, domnule, duce, continuă ministrul poliției. Suntem siguri că nu va trece mult și uzurpatorul va înnebuni. Va înnebuni? Va înnebuni de-a binelea. Mințile îi slăbesc de pe acum, când varsă și roaie de lacrim, când râde cu hohote. Ba, câteodată stă ceasuri întregi pe țărm, și aruncă pietricele în apă, iar dacă pietricelele le fac cinci sau șase salturi, atunci pare satisfăcut de parcă ar fi câștigat o nouă bătălie la marenio sau la Austerlitz. Astea, trebuie să recunoști, sunt semne de nebunie. Sau de înțelepciune, domnule baron, sau de înțelepciune, se amestecă regele râzând. Și marii comandanți din antichitate se recreau tot așa, aruncând pietricele în apă, după cum arată Plutarc în viața lui Scipione africanul. Domnul de Blaca a rămase pe gânduri față de nepăsarea regelui și a ministrului său. Vilfor, care nu-i spusese tot, de teamă să nu tragă altul foloase din taina lui, îi spusese totuși destule ca să-l neliniștească grav. Haide, haide, Andrei! Spuse Ludovical XVIII-lea blacanu nu încă hotărât Treci la convertirea uzurpatorului Ministrul poliției făcu o plecăciune Convertirea uzurpatorului? Se miră ducele uitându-se pe rând Când la rege, când la dandre S-a convertit uzurpatorul? În mod sigur, dragă duce Are cele mai sănătoase principii Ia-i explică-i, baroanei!" Iată cum stau lucrurile, domnule Duce, vorbi ministrul poliției cu toată seriozitatea. De curând, Napoleon și-a trecut oamenii în revistă și, cum vreo doi sau trei dintre răcanii bătrâni, cum îi place lui să-i numească, și-au manifestat dorința de a se reîntoarce în Franța, el le-a dat drumul, îndemnându-i să slujească bunului lor rege. Astea sunt chiar cuvintele lui Duce. Nu încape nicio o îndoială. Ei, ce mai zici, Blaca?" întrebă regele triumfător, lăsând pentru o clipă cercetarea voluminosului Tom care îi stătea în față. Ce să zic, Sire? Ori se înșală domnul ministru al poliției, ori mă înșel eu. Dar cum nu se poate să se înșele ministrul poliției pentru că trebuie să păzească viața și onoarea majestății voastre, pe semne că mă înșel eu." Totuși, sire, dacă aș fi în locul maestății voastre, aș bine voi să stau de vorbă cu omul despre care v-am vorbit. Ba chiar insist ca să-i faceți cinstea aceasta. Voi primi bucuros duce sub protecția dumitale pe oricine dorești, dar vreau să-l primesc cu armele în mâini. Domnule ministru, n-ai un raport mai recent? Astăzi suntem în 3 martie și raportul e datat din 20 februarie. N-am altul, Sire, dar îl aștept din ceas în ceas. Sunt plecat de azi dimineață, poate să fi sosit în lipsa mea. Dă-te la prefectură și dacă nu găsești niciun raport nou acolo, ei bine, întocmește dumneata unul," spuse regele râzând. Nu se face așa în mod obișnuit?" Vai, sire, se apără ministrul, slavă domnului, n-am nevoie să născocesc nimic în privința asta. Zilnic ni se acoperă birourile cu denunțuri care de care mai amănunțite, trimise de o mulțime de nenorociți dornici de răsplată pentru serviciile pe care nu ni le fac, dar ar vrea să ni le facă. Se bizuiesc cu toții pe întâmplare și nădăjduiesc că într-o bună zi, vreun eveniment neașteptat va face ca prezicerile lor să pară cât de cât adevărate Bine, domnule, du-te și gândește-te că te aștept Mă reîntorc dată, Sire, în zece minute sunt înapoi Iar eu, Sire, spuse domnul de Blaca, mă duc să-mi caut mesagerul Mai stai puțin, știi ce e Blaca? Cred că trebuie să-ți schimb blazonul. Am să-ți dau un vultur cu aripile desfăcute, ținând între gheare o pradă care încearcă zadarnic să-i scape, iar ca deviză cuvântul tenax." Vă ascult, sire," șopti domnul de Blaca, frământându-și pumnii de nerăbdare. Aș vrea să-ți cer părerea asupra pasajului Molly Fugiens Angelitu. Știi?" E vorba de cerbul care fuge din fața lupului. Nu ești dumneata vânător și mare ucigaș de lupi? În această dublă calitate cum găsești molian helitu?" E minunat, sire, dar mesagerul meu se aseamănă cerbului despre care vorbiți. A străbătut cu trăsura 220 de leghe și asta numai în trei zile." Păcat de o steneală și de grijă, dragă duce, când avem telegraful căruia nu-i trebuie decât trei sau patru ore și nu-și vată-mă deloc respirația. Ah, sire, cumplit îl mai răsplătiți pe bietul tânăr care vine de departe și cu atât ardoare ca să aducă mai voastre o știre folositoare. Măcar pentru domnul de salvio care mi-l recomandă, vă rog să-l primiți bine. Domnul de Salvio, șambelanul fratelui meu? Da, sire. Adevărat, el e la Marsilia. Chiar de acolo mi-a scris. Ți-a vorbit și el despre complotul acesta? Nu, dar mi l-a recomandat pe domnul de Vilfor rugându-mă să-l introduc la maestatea voastră." Domnul de Vilfor?" exclamă regele. Pe mesager îl cheamă domnul de Vilfor?" Da, sire. El e cel care vine din Marsilia. Chiar el. De ce nu mi-ai spus până acum numele lui? necăji regele, al cărui chip începu să se neliniștească. Credeam că e un nume necunoscut pentru maiestatea voastră. Te înșel, Blaca. E un tânăr serios, inteligent și mai cu seama ambițios. Pe taicăsu nu se poate să nu-l cunoști, măcar după nume." Taică-său? Da, nu ar Nu ar girondinul? Nu ar senatorul? Întocmai. Și maestatea voastră se folosește de fiul unui asemenea om? Blaca, prietene, nepriceput mai ești. Ți-am spus doar că Vilfor e ambițios. Ca să ajungă cineva, Vilfor ar sacrifica totul, chiar și pe Taicăsău. Atunci să-l aduc sire? Adul, chiar acum, unde e? Cred că mă așteaptă jos, trăsură. Du-te și-l adu. Dau fuga. Ducele și cu sprintenea la unui tânăr. Ardoarea regalismului său cinstit îl făcea să pară de 20 de ani. Ludovica al 18-lea rămase singur. Abătându-și privirea asupra versurilor lui Horațiu, regele murmură. Iustum et tenacem, propozitivirum Domnul de Blaca urcă la fel de sprinten pe cât coborâse, dar în anticameră fusilit să facă uz de autoritatea regelui. Mantia prăfuită a lui Vilfor, costumul care nu-i se potrivea deloc cu ținuta de la curte, stârnise susceptibilitatea domnului de breze care se miră auzind că tânărul avea pretenția să apară astfel îmbrăcat în fața regelui. Dar ducele înlătură toate piedicile printr-o singură formulă, din ordinul maestății sale. Și, în ciuda observațiilor pe care maestrul de ceremonii continua să le facă, de dragul principiilor, Vilfor fu dus la rege. Ludovical XVIII-lea stătea la aceeași masă unde îl lăsase ducele. Deschizând ușa, Vilfor se pomeni dintr-o dată față în față cu el. Și prima mișcare a tânărului fu de a rămâne țintuit locului. Intră, domnule de Vilfor!" Îl îndemnă regele. Intră!" Vilfor salută și înainte câțiva pași, așteptând ca regele să-l întrebe. Domnule de Vilfor!" Vorbi Ludovical XVIII-lea. Iată-l pe ducele de Blaca care susține că ai să ne dai vești importante." Domnul duce are dreptate sire." Și nădăjduiesc că însăși maiestatea voastră va recunoaște lucrul acesta Mai înainte de toate, domnule, aș vrea să știu dacă, după părerea dumitale, răul e atât de mare pe cât vrea să mă facă să-l cred Cred că e destul de mare, dar, datorită măsurilor pe care le-am luat, nu e de neînlăturat Vorbește mai pe larg, dacă vrei, domnule îl îndemnă regele, simțindu-se cuprins el însuși de emoția care tulburase echipul domnului de blaca și făcea să tremure glasul lui Vilfort. Vorbește și mai cu seamă începe cu începutul. Îmi place să fie ordine în toate. Sire, începu Vilfort. Vă voi face un raport sincer, dar o rog pe maestatea voastră să mă ierte dacă tulburarea mea îmi va întuneca într câtva cuvintele. O scurtă privire aruncată spre rege după această introducere insinuantă îi dădu lui Wilford încrederea că a câștigat bunăvoința Augustului său auditor. Și atunci el spuse, Sire, am venit cât am putut mai repede la Paris ca să aduc la cunoștința maestății voastre, că am descoperit cu mijloacele avute la îndemână nu unul dintre comploturile vulgare și lipsite de urmări, ce se urzesc zilnic în rândurile cele mai de jos ale poporului și ale armatei, ci o conspirație adevărată, o furtună care amenință însuși tronul maestății voastre. Uzurpatorul Sire înarmează trei nave. Făurește vreun plan, poate nesăbuit, dar poate tot atât de groaznic pe cât de nesăbuit. În clipa de față cred că a părăsit insula Elba. Nu știu încotro s a îndreptat, dar sunt sigur că încearcă o debarcare, fie la Neapole, fie pe coastele Toscanei, fie chiar în Franța. Maestatea voastră știe, desigur, că suveranul insulei Elba, a păstrat legături cu Italia și cu Franța. Da, domnule, știu, răspunse regele tare emoționat. Ba chiar nu de mult am fost informat că pe strada Saint-Jacques se țin într ir bonapartiste. Dar continuă, te rog, cum ai căpătat amănuntele acestea? Ele rezultă sire dintr-un interogatoriu pe care l-am luat unui om din Marsilia. Îmi supravegheam omul de multă vreme și l-am arestat chiar în ziua plecării mele. Omul acesta, un marinar scandalagiu și de un bonapartism care îmi dădea de bănuit, a fost peascuns în insula Elba. Acolo s-a întâlnit cu marele Mareșal, care l-a însărcinat cu un mesaj verbal către un bonapartist din Paris, al cărui nume nu l am putut smulge. Mesajul, îi poruncea Bonapartistului să pregătească spiritele în vederea unei reîntoarceri. Țineți seama, Sire, că interogatoriul vorbește, în vederea unei reîntoarceri apropiate. Unde e acum omul dumitale? întrebă Ludovica al XVIII-lea. La temniță, Sire? Și chestiunea ți s-a părut gravă? Atât de gravă, Sire? Încât, deși am descoperit-o pe când mă găseam la o sărbătoare de familie, în ziua logodnei mele chiar, mi-am părăsit logodnica și prietenii, am amânat totul ca să alerg și să depun la picioarele maestății voastre temerile care mă cuprinseseră și asigurarea devotamentului meu. Așa e, răspunse Ludovica al XVIII-lea. Nu se pusese oare la cale o căsătorie între dumneata și domnișoara de Saint Meran? Fica unuia dintre cei mai credincioși slujitori ai maestății voastre. Da, da, să revenim la complot, domnule de Vilfor. Mă tem, Sire, că e mai mult decât un complot. Mă tem că e o conspirație. Astăzi, zâmbi regele, o conspirație e ușor de plănuit. Dar greu de dus la îndeplinire pentru faptul că urca din nou pe tronul strămoșilor noștri, nu scăpăm din ochi nici trecutul, nici prezentul și nici viitorul. De zece luni, miniștrii mei își dau toată silința ca litoralul Mediteranei să fie bine păzit. Dacă s-ar întâmpla ca Napoleon să debarce cumva la Neapole, s-ar ridica întreaga coaliție mai înainte ca el să poată ajungă la Piombino. Iar dacă debarcă în Toscana, ar nimeri într-o țară inamică. Dacă îi dă prin gând să debarce în Franța, nu va avea decât o mână de oameni și îi vom veni lesne de hac, fiindcă populația îl urăște. Liniștește-te, domnule, și fii sigur totodată de regala noastră recunoștință. Ah, iată-l pe domnul D'Andre, spuse ducele de Blaca. Și într-adevăr. În aceeași clipă se ivi pe pragul ușii, ministrul poliției, palid, tremurând, cu privirile rătăcite, ca și cum ceva l-ar fi buimăcit pe neașteptate. Vilfor făcu un pas cu gândul să se retragă, dar domnul de blaca l-opri locului cu un gest. Capitolul 11 Căpcăunul din Corsica când văzut cât de tulburat e domnul Dandrei, Ludovica XVIII-lea împins cu putere în lături masa dinaintea căreia se găsea. Ce ai, domnule baron?" întrebă el. Par năucit! Tulburarea și șovăielile dumitale au are vreo legătură cu spusele domnului de Blaca, pe care mi le-a confirmat chiar acum domnul de Vilfor?" La rândul său, domnul de Blaca se apropia grăbit de baron, dar spaima curteanului îl făcuse să-și rețină bucuria triumfului. Politicianul acesta își dădea seama că, într-o asemenea împrejurare, era mult mai bine să fie el umilit de către prefectul poliției, decât să-l cu privire la un asemenea subiect. Sire!" îngăimă baronul. Ei, ce s-a întâmplat?" întrebă Ludovica la XVIII-lea. Împins de deznădejde, Ministrul poliției se aruncă la picioarele regelui, care se dădu înapoi, încruntând sprâncenele. N-ai de gând să vorbești?" O, sire, ce nenorocire! Sunt compătimit. Voi rămâne îndurerat cât voi trăi!" Domnule," spuse Ludovica al XVIII-lea, îți ordon să vorbești!" Sire!" Uzurpatorul a părăsit Elba la 28 februarie și a debarcat la 1 martie. Unde a debarcat?" întrebă regele repede. În Franța, Sire, într-un mic port de lângă Antib. Uzurpatorul a debarcat în Franța, lângă Antib, la 250 de leghe de Paris, în ziua de 1 martie, și dumneata afli abia astăzi, 3 martie. E cu neputință." Sau ți s-a făcut un raport fals, sau ești nebun? Vai, sire, din păcate e cât se poate de adevărat. al XVIII-lea se cutremură de mânie și de spaimă și sări deodată în picioare ca și cum o lovitură neașteptată i-ar fi lovit în același timp și inima și obrazul. În Franța, strigă el, uzurpatorul e în Franța. Oare n-ați asupra omului acestuia? Dar cine știe, poate că erați înțeleși cu el?" Nu, Sire," spuse ducele de Blaca. Un om ca domnul Dandre nu poate fi învinuit de trădare. Am fost orbiți cu toții, iar ministrul poliției a împărtășit orbirea noastră, atâta tot." Dar..." încercă să vorbească Vilfor, apoi se opri dintr-o dată. Iertați-mă, Sire," adăugă el, înclinându-se. Râvna de a vă sluji mă îndeamnă. Rog pe majestatea voastră să mă ierte. Vorbește, domnule, vorbește cu toată îndrăzneala, îl întâmnă regele. Numai dumneata ne ai înștiințat de nenorocirea care ne pândea. Ajută-ne să-i găsim leacul. Sire, vorbi Vilfor, în sud uzurpatorul nu e iubit. Cred că dacă se aventurează în părțile acelea, putem să ridicăm ușor Provența și Languedocul împotriva lui. Nici vorbă, întări ministrul, numai că el înaintează prin cap și sisteron. Înaintează, înaintează, se supără Ludovica al XVIII-lea. Așadar vine asupra Parisului. Ministrul poliției nu scoase o vorbă, ceea ce însemna de fapt, mărturisește pe deplin apropierea uzurpatorului. Și dofineul, domnule?" întrebă regele, adresându-i se lui Vilfor. Crezi că vom putea să ridicăm și dofineul așa cum vom ridica Provența?" Îmi pare rău că trebuie să-i spun majestății voastre un adevăr supărător, dar starea de spirit a locuitorilor din dofine, nu se aseamănă deloc cu acelor din Provența sau din Languitoc. Muntenii sunt bonapartiști, Sire. Atunci Bonaparte a fost bine informat, murmură regele. Și câți oameni are cu el? Nu știu, Sire, răspunse ministrul poliției. Cum nu știi? Ai uitat să te informezi tocmai despre un asemenea lucru? E adevărat că n-are nicio importanță," adăugă el cu un zâmbet zdrobitor. n cum să mă informez, sire." Depeșa anunța numai debarcarea uzurpatorului și drumul pe care a pornit. Dar cum ți-a ajuns, de Depeșa?" întrebă regele. Ministrul plecă fruntea și o roșeață vie îi nepădi obrajii. Prin telegraf," băigui el. Ludovic al xviii a făcu un pas înainte și-și încrucișă brațele așa cum ar fi făcut Napoleon. Așadar, spuse el pălind de mânie, șapte armate coalizate l-au răsturnat pe omul acela. O minune dumnezeiască mare a dus pe tronul părinților mei după 25 de ani de exil. Timp de 25 de ani am studiat, am sondat și am analizat oamenii din Franța asta, care mi era făgăduită pentru că, a ajuns la îndeplinirea tuturor dorințelor mele, o forță pe care o aveam în mână să explodeze și să mă sfărâme. Fatalitatea, sire, îngăimă ministrul, dându-și seama că o greșeală atât de neînsemnată pentru soartă, era totuși de ajuns ca să strivească un om. Va să zic că e adevărat ceea ce spuneau dușmanii noștri despre noi. Nici n-au învățat. Nici n-au uitat nimic. Dacă aș fi fost trădat ca el, mai treacă meargă, mai aș fi consolat. Dar să mă găsesc printre oamenii ridicați de mine la ranguri mari, printre oameni care ar fi trebuit să vegheze asupra mea mai mult decât asupra lor înșiși, fiindcă soarta mea e și soarta lor, fiindcă înaintea mea, ei nu erau nimic. Și după mine nu vor mai fi nici atât. Să pierd în mod jalnic. De nedestoinicie și neghiobie. Într-adevăr, domnule, ai dreptate. Asta se cheamă fatalitate. Ministrul se încovoiase cu totul sub înfricoșătoarea învinovățire. Domnul de blaca își ștergea fruntea brobonită de sudoare. Vilfort zâmbea în sine, simțind că-i sporește importanța. Să te prăbușești! Urmă Ludovical XVIII-lea, care la prima privire își dăduse seama de prăpastia spre care se pleca monarhia. Să te prăbușești și să afli despre prăbușirea ta prin telegraf. O, oh, mi-ar fi plăcut mai bine să mă urc pe eșafodul fratelui meu, Ludovical XVI-lea, decât să cobor astfel treptele palatului încărcat de jocură. Dumneata, domnule, nu știi ce înseamnă jocura în Franța deși ar trebui totuși să știi. Sire, sire!" îngăimă ministrul. Fie vă milă!" Vină lângă mine, domnule de Vilfor!" urmă regele, adresându-se tânărului care, stând în picioare, deoparte și neclintit, privea desfășurarea acestei discuții în care plutea pierdut destinul unui regat. Apropiete și spune-i domnului că putea să știe dinainte tot ce n-a știut." Era cu neputință, Sire, să ghicească planurile pe care uzurpatorul le ascundea față de toată lumea. Era cu neputință. Da, iată o vorbă mare, domnule. Din nefericire există și vorbe mari, după cum există și oameni mari. I-a măsurat eu și era cu neputință pentru un ministru care are o administrație, birouri, agenți, copoi, spioni și un fond secret de 1.500.000 de franci să afle ce se petrece la 60 de leghe de coastele Franței. Ei bine, iată-l pe domnul acesta care n-avea niciunul din mijloacele de care dispui dumneata. Iată-l pe domnul care nu-i decât un simplu magistrat și totuși, Știe mai multe decât dumneata cu toată poliția pe care o ai. Și mi-ar fi salvat coroana dacă ar fi avut ca dumneata dreptul să se folosească de telegraf. Ministrul poliției se uită cu adânca mărăciune la Vilfor, care înclină capul cu modestia izbânzii. Nu te dojenesc pe dumneata, Blaca, urmă regele, căci dacă n-ai descoperit nimic, în schimb ai avut inteligența de a nu-ți slăbi bănuielile. Un altul poate că ar fi socotit neînsemnată descoperirea domnului de Vilfor sau ar fi crezut-o fructul unei ambiții josnice. Cuvintele acestea se refereau la ceea ce ministrul poliției spusese cu un ceas mai înainte. Vilfor pricepu jocul regelui. Un altul poate că s-ar fi lăsat amețit de laude dar lui îi era teamă să-și facă un dușman de moarte din ministrul poliției, deși simțea că D'Andrei era pierdut fără putință de scăpare. Într-adevăr, ministrul, care în deplinătatea puterii nu știu să pătrundă taina lui Napoleon, ar fi putut în zvârcolirile agoniei să pătrundă taina lui Vilfor. iar fi fost de ajuns pentru asta doar să-l interogheze pe Dantes. De aceea, în loc să-l copleșească, Vilfor lua apărarea ministrului. Sire, spuse el, repeziciunea cu care s-au petrecut faptele dovedește în fața Maestății voastre că numai Dumnezeu singur ar fi putut să le împiedice stârnind o furtună. Ceea ce Maestatea voastră crede că e urmarea unei adânci agerime a minții mele, nu e altceva decât o simplă întâmplare. Am folosit întâmplarea aceasta ca un slujitor credincios și atâta tot. Nu-mi dați mai mult decât merit, sire, ca să nu vă schimbați vreodată prima părere pe care v-ați făcut-o despre mine. Ministrul poliției îi mulțumi tânărului printr-o privire grăitoare, iar Vilfor își dădu seama că planul îi izbutise cu alte cuvinte că, dacă nu pierduse nimic din recunoștința regelui, își câștigase totodată și un prieten pe care se putea sprijini la nevoie. Bine! Glăsui regele. Și acum, domnilor?" urma el întorcându-se spre domnul de Blaca și spre ministrul poliției. Nu mai am nevoie de dumneavoastră. Vă puteți retrage. Ceea ce rămâne de făcut este treaba ministrului de război." Din fericire ne putem vizui pe armată," spuse domnul de Blaca. Maiestatea voastră știe cât de devotată regimului ne-o rapoartele." Lăsați-mă în pace cu rapoartele." Acum mi-am dat seama câtă încredere pot să am în ele." A, ah, dar fiindcă veni vorba de rapoarte, domnule baron, ce-ai mai aflat nou cu privire la afacerea din strada Saint-Jacques?" Afacerea din strada Saint-Jacques!" exclamă Vilfor, neputând să-și oprească un strigăt. Dar se opri dintr-o dată. Iertați-mă, sire!" urmă el. Credința față de maestatea voastră mă face să uit mereu, nu respectul pe care vi-l datoresc, căci respectul acesta mi e prea adânc săpat în inimă, ci regulile etichetei. Nu te opri, domnule, îl îndemnea Ludovica al XVIII-lea. Astăzi ai câștigat dreptul de a pune întrebări. Sire, răspunse ministrul poliției. Tocmai voiam să dau astăzi, maiestății voastre, noile informații pe care le-am cules cu privire la afacerea aceasta, când atenția va fost abătută spre groaznica nenorocire din golf. Acum, toate informațiile nu mai au mare însemnătate pentru Rege. Din potrivă, domnule, din potrivă, spuse Ludovic al XVIII-lea, afacerea mi se pare direct legată de ceea ce ne preocupă. Și moartea generalului Căsnel ne va pune poate pe urmele unui mare complot urzit în interiorul țării. Auzind numele generalului Kersnel, Vilfort simți că îl trec fiori. Într-adevăr, sire, vorbi ministrul poliției, totul ne face să credem că moartea generalului nu se datorește unei sinucideri, cum s-a crezut la început, ci unui asasinat. Generalul Kersnel ieșea după câte se pare dintr-un club bonapartist când a dispărut. Un necunoscut îl căutase în dimineața dispariției și dăduse întâlnire în strada Saint-Jacques. Din nefericire, valetul generalului, care îi ajuta să se îmbrace când a fost primit în cabinet necunoscutul, a auzit bine că e vorba de strada Saint-Jacques, dar n-a ținut minte numărul Vilfor, care asculta cu cea mai mare atenție cuvintele ministrului poliției, pălea și roșea pe măsură ce acesta îi dădea regelui informațiile. Regele se întoarse spre el. Nu crezi și dumneata, domnule de Vilfor, așa cum cred eu, că generalul Kessnel, care putea fi luat drept un adept al uzurpatorului, dar care în realitate mi era credincios mie trup și suflet, a căzut victima unei curse întinse de bonapartiști?" S-ar putea, Sire. Dar nu se știe oare nimic mai mult? Suntem pe urmele omului care i-a dat întâlnire." Sunteți pe urmele lui?" repetă Vilfor. Da. Servitorul i-a dat semnalmentele. Necunoscutul e un om de vreo 50 52 de ani, acheși cu ochii negri, acoperiți de sprâncene stufoase, și are mustăți Era îmbrăcat cu ore din gota albastră Și purta la butonieră rozeta de ofițer Al legiunii de onoare Ieri a fost urmărit un individ Ale cărui semnalmente corespund exact cu acelea pe care ți le-am spus Dar a fost pierdut din vedere la întretăierea străzii Iusien cu strada Cocheron Vilfort se sprijinise pe spătarul unui fotoliu Căci pe măsură ce ministrul poliției vorbea el simțea cum îl părăsesc puterile. Când află însă că necunoscutul scăpase de urmărirea agentului, răsuflă ușurat. să mi găsiți pe omul acela, domnule!" îi porunci regele ministrului poliției. Să-mi-l găsiți! Căci dacă, după cum se pare, generalul Kessnel, care ne-ar fi fost atât de folositor în clipa de față, a căzut victima unei crime bonapartiste sau nu, Vreau ca asasinii să fie pedepsiți cu toată asprimea." Vilfor a avut nevoie de tot calmul său, ca să nu trădeze groaza pe care i-o cauzase porunca regelui. Ciudat!" urmă regele cu o urmă de ironie în glas. Poliția crede că a spus tot dacă spune s-a săvârșit o crimă și că a făcut tot dacă adaugă. Suntem pe urmele vinovaților." Cel puțin de data aceasta sire, Nădăjduiesc că veți fi mulțumit. Bine, bine, o să vedem noi. Nu te mai rețin, baroane. Dumneata, domnule de Vilfor, trebuie să fii tare ostenit după o călătorie atât de lungă, așa că trebuie să te odihnești. Fără îndoială că ai tras la tatăl dumitale.